تطابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس فانٍ ودينا مولباث من ذهب واخرى فضه انواع وافكا بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلمين إلا بإحدى خلاك أثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة ترجمة حديث ترجمة حديثة إمام بخالي مسلمي o plemitu sahabi Abdullah ibn Mesuda u kojem kanže Resul sallallahu alaihi wa sallam nije dozvoljena krv osobe muslimana osim u tri slučaja a to je bludnik koji je oženjen i dušat za dušu, kasnije ćemo to spomenuti i onaj koji ostavi svoju vjeru odnosno koji napusti džemat a u stvari to je odpadnik ili murtet znači da vas ne bi bunilo znači ovde su trije kategorije znači prva je kategorija da je bludnik međutim on je oženjen druga je da se ubije duša zadošli život za život i treće je došlo vatarikuli dini elmufarikuli džemat to je jedno te isto kako ja sam što ja ću ovdje drugo pojašnjavu a to je kada čovjek bude odpadnik on napusti džemat znači glavna poruka hadisa je da je krv ili život muslimana svijeta, da ne smiješ ubiti muslimana, osim u tri slučaja, međutim, to nisu tri slučaja u kojem se samo može ubiti muslimane, nego su u ovom hadisu spomenute tri kategorije ili tri načina, međutim, mi ćemo kasnije spomenuti da ima i drugi slučaje. I onda nakon toga, znači, glavna koruka, kao što smo rekli, je to Da je krv muslimana život muslimana sveta, a to smo mi spomenuli. I da nije ga dozvoljeno ubiti osim u 30 situacija kada je to šerija dozvolio. Prvi, znači kao što vidimo ovda, znači kad sada možemo da kažemo komentar sa hadis, onas da počinje la je helu. Damro in muslim. Nije dozvoljena ili nije halal krv muslimana. Što se razumije da je krv nemuslimana, ono su nevijednika da je dozvoljena. Pogotovo od one vrste nevijednika u kojem ti živiš u ratu. A nakon toga su islamci učinjaci spomenuli, izuzeli određene kategorije nevijednika u kojoj ne smiješ da ubiješ. Prvi je kada ima između tebe, ili da kajemo države islamske, ili ko već ali ima ugovor, ne smiješ ubiti čovjeka koji ima ugovor. Kao što je resursal srema imao sa korešijama kada je bio ugovor na h Drugi može biti kojim je dat emanet, odnosno garancija. Može čak biti s tobom u ratu, međutim želi da dođe na teritoriju muslimana, da li to trgovina ili neki drugi razlog, i onda ko predstavlja muslimana, da ne mu garanciju da će on dođi, to kažemo da sad ovo vrijeme je viza. Ti, ne smiješ ga ubiti, jedna on došao pod garanciju, jedna on se so zašto. I treća je to, to su a to su nevijenici koji žive u iz izlamskoj državi, I za uzvrat onoga što je muslimani štite, oni daju džiziju. Tako da će se razumijen iz hadisa da je krv nevjednika dozvoljena, međutim one kategorije koje su spomenuli za ženaci, isto tako i njihova krv postaje zaštićena. Nakon toga se kaže da je dozvoljeno i da su spomenute tri kategorije. Prva kategorija je onaj koji je počinio zinalu, međutim on je oženjen. Što se razumije? Da onaj koji nije oženjen, a počinio iz zinalog, neće biti ubijen. Međutim, razumije se da nema grijeha i da za njega nema druga šarijaska kazna. Ne, ima. Ali on neće biti ubijen. Onaj koji počini zinaluk, a nije oženjen, on će se bičevati sto bičeva i godinu dana će biti protjeran iz svoga mjesta. Međutim, onaj koji oženi se u valjanom braku. Jer se može nekada desiti da čovjek budi u braku, međutim, kako ih sam se naziv zovu, to je, kaže, brak, šube. Hajde da kažemo, dajmo nema nisam primjer. Čovjek oženi se u braku u kojem nedostaje jedan od uvjeta ispravnosti braka. Međutim, on to možda smatra da je ispravno. Recimo sad kad imamo oko što kod vam, recimo starate ili svjetoci i tome, on se oženio i njegov brak, možda u određenjstvacima je, brak imate u sebi neke neispravnosti. On se može znači, ako bi čovjek ta imao brak takav, i nakon toga počinio zinalog, možda mu se uzeti ulašavajuća oko onost da ne bude ubijen, zašto je nije bio 100% ispravno brako? Međutim, kako se otvrđuje za čovjek da je počinio zinalog? Jer se nekada možda prigovara muslimanima ili islam. Koja vi ubijate ugosti, nijete? Znači, samo malo neke sumljiv. Vidiš ga je tamo možda nešto rekao ženi ili naišao krekući žena sama ili je poslao nešto jer je upito, oma ga i ubiju ga. Nema to više piti. Ne, ne, ne, to tako islam. Znači, da bi neko bio ubijen kažu, moraju doći četiri svijet doka muškarca i to pravedna. I ne samo to, nego ti svjedosti naravno moraju biti punoljetni i moraju sam čin taj vidjet. I sad da vam ne objašnjavati, vi dobro znate kako treba se biti. A ne možeš ti vidjeti što ja kako hodom sa ženom, ušao u kuću, išao tamo, ne to se ne, ne proazumije. Nego se sam čin mora vidjet. I to se četvorca moraju vidjeti, doći, spomenuti. Ne dođu četvorca, jedan kao ja nisam baš siguran. Ne sve četvorca more. I zato se spominje da je šeim i temije govorio, ka do negovog vremena, šeim i temije, kada nije da je Iko ubijen e, zato što je počinio z, e, Zinalu i da su ga četiri svjedoka vidjela. Teško. Jer u Ismamu stvari tako hoće, hoće da zaštiti ljude. Znači nije cijen, Kazni u islamu da se ljudi ubijaju, da se proljeva krv, ne nego se zaštiti. Pa zato je upravo tako došlo. Mogu reći, čim bude sumnje, uzmite ga i ubitena. Ne nego trebaju četiri svjedoka. I čak onaj koji dođe i za nekoga tvrdi da je počinio zinalog, a onda neko, recimo, četiri svjedoka i jedanek se povuče, onda budu izbičevani, zato što to prelazi na kaznije u, u, u optužbu. I to je da kažemo svima pokače, ne možeš se poigravati s tim. Jesi vidio ili nisi vidio? A ako si vidio to što jesi, onda moraš to potvrditi i četvorca vas mora biti. Ako se poigrava s tim, e, on će štiti biti i e, e, bit će vam. Ili kažu, može da se to ustvrdi, a to je da sam počinio neoc prizna to. Dove kao ja sam radio, tako, tako. I opet da kažemo o te... Brige i aka za život muslimana je slično o tome, da li je dovoljno da čovjek jedan put prizna dođe, kada je prizna, ja sam učinio tako, tako, da li je to dovoljno mora četiri puta. Između i samskučenjaka, polazne si da ženi. Jedni uzmaju dokaz zama dobro poznatog sahabi Majzerni Malika, koji je došao pa priznao resursa, pa rekao, idi. Pa opet je došao, pa rekao od, je, je, je, da nemaš ti e, pometni e, uma, znači da nisu stvari e, lud, Pa je posao, vidite, pite ako njegov naroda, pa je kasnije došao, pa je rekao, mjero, ustanite, pomiršite da nema alkohola, znači da bi se sve otvrlo da nije možda u računji, a onda kada se otvrlo, onda je rekao poslanisa 7 da se kamenuje. Pa kažu, ovdje resursa 7 četiri puta, znači dolazuju je priznavu. A drugi kažu, ne, dovoljno je jedna, zato što se prenosi hadim se od poslanika, salalahu esam, da je određeni mladić radio kod čovjeka u najmu, I onda počinju zinalsa njegovom suprugom pa kada je njegova ta se raspitivo šta je tu proopis za njegovog sina Enesu morao rekli možeš uzeti 100 deva i isto tako jednu od robkinja i da se iskupiš na taj način došo mučenja znači rekli su poznavali ne rekli su tvoj sin se mora ka 100 bičeva i e, e, i mora se protrati godinu pa kada došo rasušao samo rekao se tiče ovi 100 de je 100 vaca I ove eh djari da kao mlade suškinje to se tebi vraća, međutim tvoj sin mora biti e, izbjječevan 100 udaraca i mora se protirati godinu. Pa kaže ovde Niras usao sa njem, znači ispitivao, nego ga je rekao, "Oti idi do te žene, ako ona prizna, onda i ona odma ej ona je prizna." Znači vidi da je dan pusam. I zato kao Kasim u usemi kad gore to meni kaže, "Al'a najbolje zna, znači dovoljno je jedan put da čovjek kaže za sebe, ne dola kad ja sam počinio i to to je dovoljno, jer kaže, nema jačeg dokaza, osim kad čovjek govori za sebe. Jer on zna šta ga čeka sa njegovim činom priznanja, on zna, kaže, on to priznaje i isto, ka, osim kada postoje određene sumno, ali će se to ispitati. Znači, kada osoba počini zinaluk koja je oženjena, pa kazuš zašto oženjena, a nije, a kada nije oženjena, zašto pravi se razlik. Pa kaži sam zviđenac, kada mu Allah te vada kvetala, dao blagodata, to je da ima halal suprugu kod sebe i nema da kažemo razloga za to, ali da kažem, možda mladić koji je tako ima strast i fitnaj, nema žene, možda se toleriše kod njega u tom smislu da ne bude obijen. Međutim, izmršajte se druga šarijaska kazna. Međutim, ovo je kada imao halal ženu i to je e, zapostavio čine, onda se kaznimo na taj način. I isto tako pojačujem na koji se način kažnjava, to na ono kajemo to je sam uzmijem, znači kam je niti veliko niti malo. Ne malo, da bi se patio, niti veliko, da bi ga odmah ubio i da ne bi ono što je cilj samej kazini da se ne bi ostvario. A to je, kažu, kada je sa samim tim činom, a to je zinalu, kada je čitavo njegovo tijelo, jer su svi njegove organika su učestovali, jer taka je strast on da kaže moral čitavo njegovo tijelo da osjeti kasnije. I zato kad ne treba velikog kamen da ga odmah ubiješ da to se ne desi, niti da uzmeš manje kamenje da bi, se on, da bi se on znači patio. Naravno sad mi smo ono, pokušali, mišljali da je to šarijasko e, viđenje, ono što a sad da krajemo ovo kamenjovanje, ovi dobro znate što vi sad govorili, barbaristično tako dalje i to, međutim, Da kažem, vidimo kako je sam čuvao, pa je trebalo četiri svjedoka, pa mora se sam čini. Znači, čuva se čas muslimana i Allah najbolje zna da se ovo jedno, dvoje, troje prakticira, ne bi voliko bilo zinaloga. Znači, e, razgovara se o efikasnosti određeni kazni. Ako je efikasno to što oni zagovaraju, pa što je sa voliko različno? Što je sa ovako raspostravljeno sada e, zinaloga? Ako je to ispravno što oni radi, to je zatvor, ne znam već šta sad, već radi, ako je to toliko efikasno što se onda ponavlja. Dok da kajem komu si mase, izviši jedna, dvije kazne, niko viši. Kada znaš šta ga čeka, ne može se da kaže na to da se ohrabi. Druga vrsta to je kada se ubi osoba. I to namerno, da ga ubi sa onim sa čime se prijetežno može ubiti čovjeka različiti vidov naružanja ili da kažemo možda neki predmeti koji inače mogu da posluži da ubije. E. Čovjek kada namjerno ubije drugog muslimana, ali opet da kažemo mora biti, mora biti taj ubica mora biti punoljetan i mora biti razumon obdara. Znači ne može biti maloletna osoba isto tako koja je e, nije uračunjiva što se tiče razuma, na nju se neće izvršiti kazna ubistva. Ali zato ostaje druga vrsta kaznja, to je tazir. A to kada vidi e, vođa muslimana, koja je to e, za njegov govarajuća kazna, on će ga tako o, o, onaj, kazniti. je ne možeš u islamu ubiti čoveka da niko ne za njega ne odgovara. Sada dođe djete koje nije punoljetno ubije čoveka u punojetno, kažeš ne, nećeš biti ubijen ni ništa, ne, nećeš biti ubijen. Ali će neko mora platiti dio, a to će platiti njegov staratelj. Međutim, znači da bi i se izvršilo ubij isto mora biti ubica mora biti isto tako ubijen mora biti punoljetni isto tako razumno obdareni i isto kao što su spomenili samci učenjaci moraju ubica i ubijeni moraju biti isti po pitanju vjeri što znači da se ne može ubiti musliman kada ubije nevjednika jer kažu nisu na istoj razini muslimani nevjednik ima hadiz da se ne može ubiti musliman za nevjednik to ne znači da je dozvolio muslimanu da ubije nevijenike kako koga stigne i da nikom ne polaže račun. Ne, on će polaga račun i nije dozvoljeno da ubije. Biće griješan i isto tako će vladar uvidjeti koja je to kazna za njeg odgovarajuća. Međutim, ne može se ubiti e, ne, muslima za nevijenika. Isto tako kada govore, kaže, moraju biti po pitanju slobode isti. Odnosno, ako čovjek slobodan ubije roba, neće se ubijati za roba jer nisu na istoj razini. Međutim isto tako, znači kao što spominju, moraće ako rob nije njegova, ako, ako je druge osobe, moraće ga kupiti to. A drugo se spominje kada bude njegov rob da će on biti da će biti e, e, izbičovan i da će isto tako biti proteran godinama. Znači vidimo mi govorimo, on će morati odgovara za svoj postupak. Al kažemo kada je ubistvo, onda mora biti ista vjera, isto tako znači mora biti po pitanju e, e, po pitanju slobodi. Također, kada se govori e, o, o bistu, a to je, znači govore e, da, e, iako je postoje razrednih menišanjaka, da li je familija ili rodbinska veza, da li je e, uvjet, odnosno ne uvjet, da bude ubijen neko je neubijen, pa kažu e, neće biti e, otac ubijen za sina. Jer kaže, ipak on je njegov otac, on je roditelj, on je ipak sin, I on je sa Allah Rešanu dopustao razlog njegovog postojanja, jer je on, zahvaljujući Allah Rešanu, pa nakon toga e, njegovom rotenima došao na ovaj svijet, međutim, kažu i sam svečinac, Allah najbolje zna, međutim, hadisi koji su opšte prirode ukazuju čak i da će, čak da će, znači, roditelj biti ubijen za svoga sina. I treća kategorija ljudi je ta da to je onaj koji ostavi vjeru, će biti ubijen, a to je kako je nama poznato, a to je znači kao što se zove otpadnik, jer je Resul s.a.v. rekao kao što je u ovom hadisu, a i u drugom hadisu, onaj koji promijeni svoju vjeru, ubijte ga. I iz se razumije da onaj koji napusti svoju vjeru, naravno to opet postaje u objeti, znači da li je on dobrovoljno, nije prisilno, da li je svesan što je rekao, znači drugi, i nakon toga se spominje, da li će svaka taj čovjek, da će se njemu dati prilika, a, a to su tri dana da bi se tražio nego da se on pokaje, jedni govore da trebamo dati tu priliku, ja ne kažu ne treba, ali on kaže, kao šeševu Temin. Drugi kaže to je zavisno od vladara. Či vidit će na osnovu stanja to koji je izvišao iz vjere da li je taj čovjek se zaista pokaju za svoje ili je pak on vrijeđao Allaha, vrijeđao poslanika, sallallahu v.s. i isto tako njegov se odpadnište postalo je poznato, znači, tako da tu nema više svrhe da mu se daje prilika za pokajanje. Što se želi kad se čovjeku dane prilika za pokajanje? da on sam sasvom sjednije da razmišlji, da li žele da se, da, se, da se vrati, odnosno da li u njegovom srcu ima toliko imana da ga pone vrati Islama. Ili u svar nema u njemu hajra da se vrati. Onaj koji javno suje, e, suje Allaha i poslanika i možda je upozoren, ali on više ne predaje tom pažnju. Znači nema, nema vezi da mu se daje nova prilika, jer on svakako nema u njegovom srcu ono što bi došlo do izražaja. I isto tako znači, kažu, kao što je šeo kaže nema prilike da se njemu daje prilika za novo pokajanje osim ako postoje određeni pokazatelji i onda na kraju samo spomenuo znači da onaj koji vređa Rasula salallahu alaihi vezele i nakon toga se pokaje on će ako će biti ubijen a teuba je odnosno pokajanje između njega i, po, i Allaha tabareka veta'ala Znači on će biti kao musliman ubijen i on će biti okupan, bit će zakupan je, u muslimanska grijeblja, nemoć će klenat međutim te oba između njega je Allah. Zašto? Jer kažu kada neko psuje Allah tabaraka veta'ana privaće se njegov pokajanje Zašto? Jer kaže Allah džerešano je, je naš gospodar milosti prema, pre, milosti prema nama i on je oprostio to svojim robovima. Međutim Nesu Saloselem je ostvorenja jest da je ljudima oprostio u toku svoga života kad su ga vrijeđali. Međutim, Resul salallahu alaihi wa sallam je sada preselio i nije prenašeno od njega da je oprostio onom koga bude vrijeđo. Znači, radi svetosti Resulala se alaihi wa kažu ne onaj koji bude vriječio poslanika Salasana, isto je, pokajao se, ne pokajao, on će biti ubijen. Naravno, onaj koji se pokaja je da je bolji, jer zašto? Onda on ostaje dalje da je musliman. Međutim, radi svetosti Resuva Salasana i što Resu Salasana nije ostavio da oprostio to pravo, tom čovjek koji ga vrijeđe, on će biti ubijen. Znači, što je da kažemo otprilike ono što su spomenuli islamsi očenjaci, međutim, glavna je poruka kao što su spomenuli, a to je da nije dozvoljena E, život ili krv e, muslimana, odnosno da ga zabavljeni ubiti, osim u tri kategorije, tri slučaje koju smo mi spomenuli, međutim, isto tako, islam sviđanski kaoš da ovaj hadis se samo spomenuo određen, ne znači da mimo ovoga nema, nema, ne znači, nema prilika u kojim se so ubija muslima, mi smo neke spomenuli, A to je da se može ubiti roditelj i isto tako su i sam suočenjaci, spomen rečeo da se može ubiti sehribas. Isto tako oni koji siju u na zemlji, isto tako da će biti ubijeni. Znači da ima i drugi slučajeva kada čovjek nastane, napravi presudu da će oni ubiti ubijan. Volim malahta baraka, ba tara socorismo to što smo što smo čuli i dobiđe dokaz za nas, a ne protiv nas. Takolka dehada vestak, alivana kfasta, qinan qafurahi.